În faptul acesta, să-i mărăsui, să-i Domnul, sufletul nostru, care au gustat foarte că bun este Domnul, să-i simtă calmul, nevoia parcă, de a fi și de a rămâne numai cu el. Dacă ilica asta nu mai trebuie, Nimic nu mai dorești, nimic nu mai cauți, și doar în simul gând îți stăpânești întreaga în tău. Să te cu capul pus de Iisus și să-i auzi bătăile inimii care te îl atât de mult. Și din când în când să simți pe frunta rece, scădată în lacrimi, trăcând mâna Lui blândă, străpunsele cuire păcatelor noastre, aducându-ne acea mânghiere și odihnă de care suntem atâta nevoie. Ce dulce și viața cu Iisus! Fii de plăcută Lui în sufletele noastre, să vezi că totul a dorit în jurul tău. Că totul tace, nu se mai aude nimic. Nu se mai vede nimic. Și doar el. Îl privești, îl ascunzi, rămâi pe loc, a o clipă, din nou îl privești și îl în ochii lui, scăza în acea iubire veșnică de care vorbește Cuvântul, te privește, de ce să vadă mai e ceva de făcut în noi, de ceva schimbat, de ceva înnoit, de ceva să fie în totul, și fiind totul așa cum dorește Tatăl să fie. Întrebare. Și pun dorește Tatălui ca noi să fim? Modelul este tot El, Iisus. Și Isus lucrează cu drag la viața noastră, cum este scrisul în cuvânt, că Duhul Sfânt va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Prin descoperirea înseamnă a zidii în noi, în toate ceea ce este El, Isus. Și când vedem cum Duhul Sfânt acest lucru îl face zilnic în viața noastră, avem așa o pace în suflet și așa o dulce mânghiere, chiar dacă vedem, cum spune și vin într-un loc, un val ceam un alt val, și la vuietul atelor tale, toate talazurile trec peste mine. Întrebarea-i, da, de ce oare e nevoie de atâta apă, de ce e nevoie de atâtea talajuri să placă pe stânca care e Hristos în noi, omul nou? De ce oare scăldată tot timpul stânca asta în lacrima atâtor superințe? în lacrimă atâților dureri, pentru păcatele care le-am săvârșit, pentru necazul care l am pricinuit altora pentru nepriceperea noastră, prin răutate sau pentru știu ce altceva. Și creștinul tot timpul se găsește într-un astfel de cuptor. Se găsește în mâinile Domnului ca lutul, în mâna polarului. Îl frământă și îl frământă și îl frământă în lutul, până devine ca o paște bună, bună, și atunci îl pune pe roate și pașii din el și-a hotărât polarul. Și asta, așa se înțelege de ce cum s-a vorbit despre să când Domnul a spus, numele meu este minunat și Iacob până ajuns să-l vadă cât e de minunat câte lacrimi a văzut Iacob a văzut lacrimi pentru Deborah lacrim mult mai multe pentru Rachela și lacrim mult mai multe decât pentru Rachela și Deborah pentru Iosif Era bătrân și Dumnezeu l-a mâinviat înainte de-a lua la el. Nu l-a lăsat să în din lumea asta cu așa durere că i-a fășiat inima la vestea că Iosif a fost fășiat de-o Și primește în sfârșit vestea că Iosif încă mai trăiește și încă cum. Tot Egiptul era în mâinile Lui. Doamne, ce har! Îi punem întrebarea, Cine acest Iosif este Iisus Domnul? dacă se vorbește despre Iisus Domnul, se vorbește în același timp și despre ceea ce este al Lui, Biserica. Și timp în cântarea cântărilor, îl stau la haina în vin și mantaua în sângeri sugurilor. Care sunt acei suguri? Rodul vicii, dar care e vica? Ia vica! Nu spune Evanghelia după Ioan. O, doamne, ne găsim pe această cale care se numește Calea cea Sfântă în Iisala 3.5. De ce Cale vorbește că niciun un om necurat nu va apuca pe ea, nu va fi împlănită pe ea nici o fiară, și numai cei răscumpărați de Domnul au zis ce spune mai Numai ei merg pe ea. Întrebarea e, Calea asta, care-i omenește și care e Hristos. Haideți, vă rog, odată, cu lacrimi și sânge de-a lungul veacurilor, începând de la Abel și până în zilele noastre și după noi, dacă vă mai fi voi lui Dumnezeu, ne întrebăm cine acel care a suferit de-a lungul ziacurilor, lacrimele și sângele, ce spune scrisura despre Abel când vorbești lui Cain? Sângele fratelui tău scrie la mine. Cine a scris lui Abel, a scris lui Abel pentru Dumnezeu? Era Gorea, că care o un toninte. Cum s-a vorbit despre Iacob, când a că Iosif a fost de-o fiară. Pe cine simbolizează Iacob în durerea mare pe Domnul, când își vede odrasele copiii lui de-a lungul plăcurilor, văzând atâtea lacrimi și sângere cu care au dat Pământul, Tornițele una acum și atâta lacrimă și atâta sângit avățat, de lungo lungul a acuia ce sânge și lacrimi a celor ce lui, dar acest sânge și lacrimi este amestecat cu sângele lui Iisus Hristos, la amestecat cu lacrimile lui Hristos Domnului cu lacrimile Tatălui. Așa și-a se Dumnezeu lucrarea, care va rămâne la infinit, cu lacrim și sânge. Și noi pe, pe cale mergem. Pașii noștri merge așa pe cale, unde acol sânge și lacrim de singi. O fie Dumnezeu Tatăl, Că nu ne într-o cale a menciunii, o cale a satanei, o cale a celor nebuni care au gândit să-și un rai pe pământ fără Dumnezeu. Noi mergem între această cale îngustă, anevoioasă, dar plăcută. E minunată. Iacob Șermanul a plâns foarte mult. Dacă când a avut stăricirea să-l pe Iosif, îl vede nu numai pe Iosif, ci sământ și sământa lui. Și fericit Iacob spune, vai Doamne, am crezut că n-am să mai văd fața, dar iată că-ți văd și sământa. Ce descoperea I Iacob în asta? Ceea ce i s-a spus când a întrebat care este numele? Și vreau să meu este minunat. Cum se descoperă Dumnezeu pe părul este minunat? Cum? S-a vorbit și astăzi. Daniel, după un an și trei în mijlocul leilor și când împăratul strigă, ce răspunde Daniel din rapă? Știți cum spune eu acolo? Era din pentru pe el minunat? Ce a spus trei tineri? înainte de a intra în foc și cuvintele lor au fost luate cu jocul de toate împăratul și a mulțime. uite ce se să văd că Dumnezeul lor îi scapă din cuptorul de foc i-a scăpat a văzut împăratul și toți ce s au spus ei a fost un adevăr iubiții mei și surori că dacă astăzi ea ce Duhul Sfânt în gurile noastre vărturisește cine ce El Domnul și pare pentru cei care apare o nebunie, ce se spune noi mâine, spre uimirea tuturor, că Iisus Domnul va veni ca împărat pe fiecare dintre noi, se va vedea strălcind chipul Fiului Dumnezeu pe ce este scris. Și, și va fi privit cu uimire în toți ce și-au crezut. Au cei surprize va fi pentru întreaga lume, când acestia erau priviți ca cei mai proști dintre oameni. Cum spun mulți, că numai proști pot să creadă, da? Bine, veți vedea cei care spun aceste cuvinte, că peste pe acestor proști, va trăce în chip, minunat tipul Siului Dumnezeu, și asta va fi pentru totdeauna. Și atunci veți vedea cei care îi spus nici așa, de pe cei ce se pocăiesc, sunt se proști. Veți merge în întunericul iadului și ca și bogatul din Evanghelie, care l-a privit pe Lazar, și voi de acolo veți privi ca cei care i-a în lumii că dacă ei cred în Evanghelie sunt niște proști, ei veți vedea străicini cu cuvântul lui Dumnezeu ca soarele și ca stelele în veac și în veci veci. Și atunci veți vedea cine a fost adevărat și proști. O, Doamne, cum să nu te bucă când ai parte de așa un har să te ce și rândiți de Dumnezeu pentru așa o slavă, cum să nu te bucuri? Cum să nu te bucuri? De aceea Biblia vorbește, Pavel vorbește când arată prin ce trebuie să în această lume, dar El vine cu un cuvânt foarte îmbărbător pentru fiecare din noi. Ii zice, dar dacă suntem priviți așa, zice tot că și noi suntem mai mult decât durători. De Când acel ne a iubit și s-a adus el 11, așa este pentru noi. Ce frumos! Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Evanghelia, Patăl, cu este tipul lui Dumnezeu, e Spirul lui Dumnezeu. Și când se-a răpit inima de evanghelie, de cuvânt, Bucură-te, dragă! E ceea ce a spus Iisus când a zis, Le-am dat cuvântul tău. Și lumea i-a urât. Nu dau nici doi bani pe ura lumii. Nu mă interesează ce gândesc și ce pun la cale lui Hristos împotriva ceea ce îl iubesc Domnul. Nu mă interesează. Nu... Am întâlnit de multe ori, nici am văzut și interesant este că Dumnezeu ne aștept din mine și numele lor și tipul lor, ca și cum nici n a fost niciodată. Și a rămas a tipul rămas și felul lui Isus Domnul, pe care Duhul Sfânt, prin Harul Tatălui Ceresc, mi l-a descoperit în toată frumosesea. Asta nu tipul vrăjmaților și supălui Dumnezeu mi-a rămas în ochi. Și asta mă face și mă bucur. Au vorbit, au amenințat, au strigat, au făcut tot ce au gândit că pot să facă. La slavă lui Dumnezeu rămâiu la cuvinte că care a fost Dar suntem cum, mai mult decât giruitori. Sunt acel și ne iubit să vă mulțumim pentru noi. A lui să fie slava, a în Amin.